תכסה שנאה במש שעון, תגלה רעתו וקהל. קורא שחת בה יפול, וגולל אבן אליו תשוב, לשון שקר ישנא דקב, ופה חלק יעשה מתחה.